Ha ah, ini user ID dengan Zamir Zuki ni. Nak tanya sikit keadaan di sana yeah. di Tenang. Adakah tenang masih tenang ataupun adakah masih uh, bergelora? Ah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sakah sakah sakah ni semua dalam keadaan terkawal. Yeah. Saya daripada balik-balik daripada perjalanan daripada tempat jempolak berat. Hmm. Dan program program Pergi ni lah pergi mencengok lah uh, Problem Repoing uh, Ceramah di sana Kan Aiman Agar Liman Dan juga lawyer yang Kamu Aiman Agar Liman tu lah Yo. Oh. Okay. Apa Dari cerita tu lah Tak ramai mana yang dijangkakan Lebih kurang Tak sampai 200 lah Hmm Dan ramai ni lebih banyak Daripada pihak polis Dan juga pihak-pihak pihak, uh, Media Oh, oh. Jadi orang peneroka Felda tak ada eh pada, pada, pada. Hmm Apa apa apa apa yang isu terkini dia mainkan? isu terkini isu yang dia mainkan adalah isu yang dia katakan Chua Saleh tak nak bersalah apa, selalunya bersalah dengan pengulilah. Dan ada isu yang macam isu dia ni susah sangat. So dia dengan saudara dan Uh, Jalan kita dari perimbun masuk juga kita sudah sehari aja betul betul ada mobi di dalam. Ada beberapa orang puluh berlaku sekarang ini cuma ada sedikit uh, isu uh, masih di sana. Kalau benar-benar sana juga sampai kita tanah air lah. Kita Kami di luar tak jarang dengar ah bagi percakapan ni calon kita calon BN jazah susah nak cari di YouTube ke di media baru agak susah eh kenapa ya insya-Allah insya-Allah besok kita kita nak bicaralah tak nak kita tak boleh nak nak buat cara special dengan calon ya tapi insya-Allah kita akan buat calon untuk drop by dekat dia punya office ha kita akan a Uh, dan calon untuk menjadi penjala perjalanan, perjalanan pilihan raya yang akan diadakan pada 30hb nilah hmm. dan bagaimana uh, pihak kerajaan persediaan uh, untuk menghadapi pilihan raya insya-Allah hmm. besok logistikah so, hmm. hmm. 12 12:30 eh uh, okey insya-Allah apa dia beliau juga hmm kita dengar ya telah di apa ni melalui sidang-sidang akbar tadi oleh pihak pihak PAS ya mengatakan bahawa dijal uh, kodonya calon kita terlibat dengan dengan uh, pen, penjalagah kuasa apa, apa apa apa apa ada ada Dapat. boleh pendapat apa dia saudara kadang kita kita dia beritahu bahawa bahawa beliau telah menggunakan kuasa untuk ilikan pembahagian tanah ada long tanah something oh, oh, apa orang dia dicalo-calu Malaysia ni ha ha ha uh kalau ikutkan cerita-cerita uh, yang kita siasat dapat daripada maklumat kalau uh, macam TGELDA sendiri tempat-tempat yang penyempat orang-orang penyempat mengatakan adalah isu-isu pasal-isu salah hmm. Oh, oh oh cakapkan cakap cakap hmm. tanah untuk anak-anak ataupun anak-anak kreduci jadi tanah itu tak dapat ditebus jadi tanah itu dilelong dan mereka hmm. nah, menyalahkan pihak LELDA atau pihak uh, pengusian tanah uh, dan, apa ni sebabkan tanah mereka selena dan oh. ini adalah keselamatan di sini ada sebab itu kan karena mereka cakap bukan keselamatan daripada pihak petari ataupun pihak uh, pejabat tanah daripada hmm. ini adalah keselamatan pihak terusni kena menjaga tanah untuk menggunakan modal untuk negara ataupun anak ke bukan anak sambung saja. Oh, okay, okay. Atau macam tu, ataupun disebabkan beberapa. Memang isu ini diputar balik kan lah yang katakan ini pihak abdul besar yang menyebabkan tanah yang tidak ada itu misalnya itu normal biasa. Besok ya, okay. Kita ingin mengucapkan terima kasih banyak banyak lah pada cinaz yang kena meluangkan masa. Mungkin kita akan telefon lagi di macam-macam akan datang eh Cik Nazrin. Boleh ya eh? Cik Okey terima kasih Assalamualaikum. Okey Ah uh, itu dia Zamir. Hmm. Dapat juga kita kontak Cik Nazari e, kita iya, eh. Uh, dia dari dari apa dari on the way tu uh, daripada Felda Cemplak eh. Cemplak ya. Ah uh, yeah. nampaknya dia telah uh, kita tadi kita pun heran. Kenapa calon kita calon uh, BN uh, kurang eh kurang uh, dapat uh, apa? Apa ni? pananya dia uh, ni kurang. kita dalam di media, di media, media baru ha eh. eh. ha rupanya sibuk eh dan mungkin dia akan drop by di media center pagi tengah hari esok kan pagi esok, eh. esok. Oh, dia ada dia sidang media. media dia akan menjelaskanlah ya. perjalanan terkini bab dia ada dua agenda kempen ah oh, kemenangan beginilah eh, tak, eh. Ha, aa, dan dan satu lagi tadi apa isu tadi yang isu mengatakan aa, pada press conference kan, dia yang dibuat oleh Encik, apa ya YB Saludin dia mm. mengatakan aa, beliau aa, menyalahgunakan kuasa bawa calon kodonya calon kita Encik Azari Ibrahim telah menyalahgunakan kuasa beliau sebagai uh, ADO untuk melelong tanah ah tanah tanah milik ada orang tempatanlah jadi dimana dia dijelaskan oleh saudara Nazari yang membetulkan dia isu ini ya. Yeah. Uh, apa ni ah uh, jelaslah kesalahan itu datangnya daripada individu kenaan. Yeah. Yang yang yang apa yang, yang telah yang sendiri menggadaikan apa ni uh, letakkan ini sebagai kolateral kata apa uh. dan gagal menebus dia kan Salah uh, salah uh, calon kita seperti yang didakwa tu. Uh, jadi kita harap besok ada penjelasan media okay, yang lebih ini, lanjut, ini, eh. uh, uh, kita akan lebih. kita sudah lebih-lebih lah mengenai okay. ini ya. Bagi okay, kita pun tengah on the way tu tenang ni. Ha uh, uh, so jadi kita, kita nampaknya kita akan insyaallah kita akan, insya akan hmm. update kan pendengar-pendengar hmm. kita eh. Hmm. Uh, okay, insyaallah so. kita akan update kan dari semasa ke semasa. Baik, so okay. uh, kita pun nak concentrate kita punya driving ni okay. dan insyaallah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Okay.